Partea a treia Capitolul 1 În anul următor, 1941, pe ziua de 18 ianuarie, generalul Antonescu se urcă pe neașteptate în avion și plecă, după o scurtă preparativă diplomatică de urgență, la Berlin să-l vadă pe Hitler. Îndată după plecarea și apoi după întoarcerea sa, începu în o activitate legionară foarte febrilă și spectaculoasă. În universități, în marile centre din provincie, capii legionari se deplasau peste tot și țineau discursuri bombastice și incoerente, din care nu lipsea însă o idee foarte clară, subliniată de mai multe ori. Credința și atașamentul legiunii față de Marele Reich, de Führerul Adolf Hitler, de care legiunea aș lega soarta. Ce-i spuse se generalul lui Hitler și cum îi primise acesta spusele? Mulți ani mai târziu, cei care le însoțiseră pe Antonescu în această călătorie, și când nimic nu-i mai legat de secretul ei, povestiră, fie că luaseră parte la eveniment, fie că generalul însuși îl relatase, că dictatorul german îl primise pe Antonescu răcânind, cum făcea aproape totdeauna cu aliații pe care nu iubea și pe care voia în felul acesta să-i intimideze și să-i domine înainte ca ei să deschidă gura. Căci el știa că nimeni nu venea la el să ofere, ci să ceară ceva, fie o slăbire a puterii sale asupra lor, fie alungarea unui dușman care câștigase mai mult teren pe lângă el, Fiuărărul la tot puternic. Numai că generalul nu era nenorocitul președinte al Republicii Cehozovace, care cu un an în urmă, în 15 martie 1939, de la Hitler nu se întorsese decât după ce semnase actul de deces al țării sale. Istoricul povestește că ceruse să-l pe Hitler ca să discute cu el chestiunea represiunii trădătorului cu rang de monseñor, Tiso. Bătrânul Hacha vrea să aibă din partea fiurărului. Acordul generos să ducă această represiune până la capăt. În loc de aceasta, dictatorul îi vorbea aspru, copleșindu-l cu reproșuri și amenințări că armata sa era pregătită să se arunce asupra micii salei țări și vafe, gata să facă din Praga un rug de flăcări. Hacea, care era un om în amurgul vieții, nu mai avea mult de sperat de la ea sau ar fi trebuit să nu mai aibă, fiindcă putese până atunci în țara lui, înainte de a ajunge președinte, membru respectat al Curții Supreme, părăsi orice atitudine demnă și se omilia atât de tare, încât tuturor celor de față nu le venea să-și creadă urechilor. Fondatorii Republicii Cehozovacei, Beneș și Masaric, spuse el, împreună cu guvernarea lor, i-au inspirat întotdeauna o astfel de aversiune că, îndată după schimbarea de regim, adică după München, el s-a întrebat dacă folosește la ceva ca Cehozovacea să fie un stat independent. Ce sperase josindu se astfel. Guvernul lui, continuase el coborând ultimele trepte ale nemerniciei, încercă prin toate mijloacele să reducă la tăcere pe partizanii lui Beneș și Masaric. Perfect!" exclamase Hitler, întrerupându-l brutal și îl dăduse pe mâna lui Göring și Ribbentrop, care îl închiseseră într-o odaie și acolo îl somaseră să semneze o declarație care fusese pregătită dinainte și în care se spunea în esență și în mod cinic chiar ceea ce tocmai declarase el însuși, Hacea, mai înainte. Că adică nu folosă la nimic ca țara sa să mai existe. Tot ce mai rămânea din ea era o autonomie etnică conform caracterului ei propriu, adică doar faptul că mai erau numiți cei și nu țigani sau altă denumire. Hacea înțelesese în sfârșit în ce bârlog nimerise și refuzase să semneze. În înghesuiră se luaseră după el în jurul mesei cu stiloul în mână. Vătrânul fugea, uitându-se cu groază înapoi la documentele de pe masă, și la cei doi care nu l slăbeau. Asemenea unor bandiți care știau că Prada nu le poate scăpa, ei spuneau că nu fiurărul îl chemase acolo, nici ei doi, și că venise singur la cererea lui. Opinia internațională nu s-ar fi alarmat prin urmare dacă ar fi auzit a doua zi că președintele Hacea a suferit un atac de cord și a murit. Hacea chiar a avut acest atac, dar doctorul fusese și el prevăzut. Îl reanimă cu o puternică injecție și se trezește între chipurile celor doi pirați ai graniselor care îi vreau iar tiroul sub nas să semneze. semna După spusele uneia dintre secretarele sale, povestește istoricul, fiurărul, după ce semnă și el documentul, se precipită în biroul său, luă în brațe toate femeile care erau de față și strigă. Copii, e cea mai frumoasă zi din viața mea. Numele meu va rămâne în istorie, voi fi considerat cel mai mare german care a trăit vreodată. A doua zi, trupele rașului, fără să tragă un glonț, Ștergeau săra doctorului Hacea de pe hartă. Generalul Antonescu nu fu însă dat pe mâna celor doi. El ridică din primele clipe glasul și începuși el să strige la individul care se agita ca o paiață de la un capăt la altul alimensei a Cancelariei Raiului. Cei de față se uitau cu un fățișel scofâlcite de atâta scepticism la acest general roșcat, care se vedea după înfățișarea lui, nu era mai puțin smintit decât celălalt, cu deosebirea că cel din urmă ar fi putut da imediat un ordin și ar fi putut rezerva aceeași soartă ca nefericitului Hachea. Așa și credeau că o să se întâmple. Era însă acest militar care-și lua chip de efigie, un ins după care să fi fugit în jurul mesei, și care în cele din urmă, el și țara lui, să sucombe dispărând de pe suprafața Europei? Deodată, Hitler încetă să mai strige și să opri. Se oprinse în următoare și Antonescu. Ce este, domnule general?" zise Hitler cu o voce joasă și spartă, amenințătoare, dar liniștită. Ce se întâmplă în România? Toată furia sa, adevărată, dar și simulată, se stinsese ca și când n-ar fi fost și acum generalul avea în fața sa un om căzut într-o tăcere bănuitoare și încărcată de primejdii, mult mai greu de înfruntată decât rătmetele dinainte. Domnule Hitler, început generalul cu vocea sa sigură, plină de încredere în sine. Persoana mea nu contează, ci numai destinul națiunilor noastre care cere ca legionarii să părăsească treptat în România puterea pe care nu sunt pregătiți să o exercite și această putere să rămână în aceste vremuri, în care pacea nu e încă încheiată și armele n-au făcut, armatei române, care se bucură de încrederea națiunii, indiferent dacă eu sunt sau nu în fruntea ei. Avem nevoie de liniște și securitate în această parte a Europei și România ca și Marele Rai, are luă generalul după ce interpretul s-a opri terminând de tradus. Și nu e nevoie decât să ne uităm pe hartă ca să înțelegem de ce. Vrea domnul Hitler să ignore pericolele care ar surveni în urma unor grave tulburări pe care guvernarea legionară n-ar întârziatele provoace necontenit în țară? Crimele lor sunt o dovadă și aceste crime? Hitler, în picioare, în spatele biroului, asculta căzut într-un motism total, cu meșa de păr deplasată de la locul unde era văzută în toate ziarele și jurnalele cinematografice, cu chipul posomorât, fără rază de lumină, care de altfel nu apărea niciodată pe echipul lui nici când privirile îi luceau de o încredere fanatică în sine și nici când prin forța personalității lui demoniace făcea mulțimile să strige cu prințe de isterie. Interpretul continua să traducă impecabil cuvintele dure ale acestui general cu voința extremă, gata să moară, dar nu să renunțe la convingerile sale, care erau expresii ale unor realități neînduelnice de acolo din țara sa. Hotărât, gândea marele tartor furios și stăpânit. Ăsta nu era doctorul Hacha să alerge Göring și Ribbentrop după el în jurul mesei. E că nici granițele României nu erau aici, în inima arahiului, cum au fost cele ale acestor parveniți de cei, dar o lovitură în stomac tot au primit prin dictatul său din August de la Viena. Ungurii au dorit asta, pur și simplu le-a făcut pe plac, deși lui această sfârtecare între vecini nici măcar nu i-a făcut cine știe ce plăcere. Plăcere mare ar fi simțit dacă trupele sale, ar fi efectuat ele această sfărtecare în folosul Reichului. Poate că ar fi trebuit ocupat această țară, cu petrolul și grânele ei. Desigur, mai târziu, de ce nu? Dacă se va evita mai mică necesitate și vor fi înlăturate pericolele unei intervenții ruse, vom vedea. Acest general gata la orice de pildă, era el credincios marelui Reich și lui Führerului personal, după dictatul de la Viena, nu ascundea el ranchiuna și trădarea, el privi pe sub frâncene, cu un rictus pe care mustața l-ascundea, dar care îi întuneca cumplit tipul și li sinceritatea pe care înfățișoarea acesteia o exprima. Mai actor? Nu, mare actor era el, Hitler. Numai el știa să monteze și să joace în așa fel o comedie, încât omenirea să-l creadă că a fost și este animat de cele mai bune intenții, chiar și atunci când în văzul tuturor a călcat în picioare toate tratatele. Răsese până la lacrimi într-o zi, când îi se pregătise, drept cadou lui Ribbentrop de ziua lui sau ceva în genul ăsta, o cutie cu toate tratatele pe care le semnaseră și se constatase că aproape 90% dintre ele fusese răcălcate. Da, nu se putea înșela, gândea Hitler. Acest general era sincer credincios, nu juca nicio comedie și se bucura de încrederea poporului său. Își aminti că rapoartele agenților săi secreți din România vorbeau bine despre el. Nici acei mistici naționaliști români, numiți legionari, căruia lui Hitler nu-i plăceau deloc, erau prea mistici și prea naționaliști, nu se plângeau de șeful statului care îi adusese la putere. El îi adusese. Dacă acum dorea îndepărtarea lor, înseamnă că avea de ce. făcut un gest și intimidat interpretul opilirile la tarea pătimașă și rece a primelor legionarilor, în care generalul se angajase și care pe Hitler nu-l interesau. Nu pot accepta, domnule general! zis el cu aceeași voce coborâtă și parcă spartă, decât în caz extrem, ca legionarii să fie goniți de la putere. Încercați, dacă e posibil, să colaborați. Ei aduc în conștiința românească încrederea și credința fără rezerve în mișcarea național-socialistă, pe care nici armata dumneavoastră și nici poporul care o urmează nu le pot aduce în măsură suficientă ca să cimenteze prietenia și alianța dintre popoarele noastre. Evitați turburările, sunteți conștienti de pericolele care ar surveni și Hitler ridică fruntea dominator. N-avea decât să studieze mai târziu acest general spusele sale, după minuta care îi va fi înmânată, dacă e atât de greu de cap și n-a înțeles care era fondul răspunsului său. Fiindcă, într-adevăr, generalul, cu toată siguranța sa de sine, rămăsese îndârjit în fața dictatorului, Nu înțelesese clar. Cerul interpretului să-i se repete, dar Hitler se apropiase... Îi întinsese mâna, i-o strânsese și ieșise grăbit din imensa încăpere însoțit de intimii săi, conducătorii partidului și șefai Wehrmachtului. Întrevederea cu toate urmările care aveau să decurgă din ea, și pentru general și pentru noi, și mai ales pentru Hitler însuși, patru ani mai târziu, se încheiase. Niciun protocol special de despărțire nu urmă, afară de faptul că musafirul fure de Hitler la dejuni. Generalul primi textul dactilografiat al schimbului de cuvinte care avusese loc în afară de răcnetele de la început ale fiurului și care, e recitit atent, dădea, nu însă fără un avertisment, mână liberă generalului. Da, în caz de extrem îi putem goni. dar nu trebuia să uite că oricând Hitler îi putea aduce înapoi și da jos pe el pe general, fiindcă legionarii aduceau credința fără rezerve, etc. Cum putea, deci, să-i gonească pe legionari? Se întrebă generalul în avionul care l-aducea a doua zi înapoi. Numai în caz extrem și fără turbură. Cum s-ar putea întâmpla acest lucru? Se vor opune.